A Pénteki Gyermek Poetyég grófja már másnap megkezdte a pénteki gyűlés előkészítését. Ha győztesként kerül ki onnan, hosszú évekig senkinek nem lesz módjában elvitatni tőle a hatalmat. Mindenfelé hírnököket meg lovasokat menesztett, és a megegyezés értelmében megidézte a királyság minden főemberét, vagyis inkább csak azokat, akiket két napi lovaglással el lehetett érni. Ez egyrészt azzal az előnnyel járt, hogy a jelenlegi helyzet nem rosszabbodhatott, másrészt, hogy a gyűlésről kirekeszthettek bizonyos fő vazallusokat, akiknek ellenkezésétől Fülöp joggal tartott, többek között Flandria grófiát és Anglia királyát. Poaté grófja, Gosché de Satillon-t, de és Raoul de Prélét bízta meg, a régenség szabályzatának megfogalmazásával, amit majd a gyűlés elé fognak terjeszteni. Már régebben elfogadott határozatok alapján a következő elveket rögzítették. A régenség kormányzói és gyámít tisztséggel ideiglenesen felruházott poatéi gróf, igazgatja Franciaországot és navarrát és ő hajt be minden királyi jövedelmet. Ha klemencia királyné fiú gyermeket hoz világra, akkor természetesen ez a fiú lesz a király, de unoka öccse nagykorúságáig fülöp marad a régens. Ha viszont klemencia leányt szülne, minden nehézség ezzel a feltevéssel kezdődött. Ebben az esetben ugyanis a koronának szabályszerűen a kis Navarrai Juhannára Margit és tizedik Lajos leányára kell visszaszállnia. De valóban Lajos leánya e Johanna? Ezekben a napokban az egész udvar ezt találgatta. Margit szerelmének angliai Izabella és Robert D'Artois kezdeményezte leleplezése nélkül, a botrány, az ítélet, a kivégzés nyilvánossága nélkül Navarrai Johanna jogai vitathatatlanok lettek volna. Fiú örökös hiány, ő lenne Franciaország királynője. De fattyú voltának oly súlyos gyanúja nehezedett rá, amelyet egyébként önmagát átadva Charles de Valois és újabb házasságkötése alkalmával maga tizedik lajos is alátámasztott. Hogy Fülöp hívei az adott helyzetben nem mulasztottak el hasznot húzni belőle. Johanna, Philip Donéle hangoztatták nyíltan. Így a náltorony botránya, habár soha nem volt oly förtelmesen kicsapongó és bűnös jellegű, amint azt a néphit képzelte, valamint a házasságtörés hétköznapi ténye két esztendővel kipattanása után rendkívül súlyos problémát okozott a francia dinasztia számára. Valaki olyan döntést javasolt, hogy a koronát mindenképp clemencia gyermeke kapja meg, akár leány, akár fiú lesz. Poátjé Fülöp hidegen fogadta a javaslatot. Kétségtelen, hogy a navarrai Johannával kapcsolatos, gyanú szilárd alapokon nyugszik, de semmiféle döntő bizonyíték nincs rá. Margit, annak idején, a rágyakorolt nyomás és az elé bizonyítékok ellenére sem írt alá soha, semmiféle, johanna törvénytelenségét bizonyító nyilatkozatot. A halála előtt diktált és a Marigny perben felhasznált levél, éppen az ellenkezőjét állítja. Magától értetődik, hogy sem az öreg Burgundi Ágnes, sem fia a IV. Eudesz a jelenlegi herceg nem írná alá unokája, illetve unokahuga félreállítását. Nos, mondta ekkor Gossé de chatillon. egyszerűen rendeljük el, hogy leányok nem örökölhetik a koronát. Bizonyára akad valamiféle szokásjog, amelyre hivatkozhatunk. Sajnos mindedik hiába kerestettem, felelte, mi lé de Noé. Semmi hasonlót nem találtunk, mert nekem is eszembe jutott kegyelmed ötlete. Keressenek tovább. Bízza meg e munkával barátait, az egyetem meg a parlament magisztereit. Ezek az emberek, ha nem restelik a fáradtságot, Mindenre találnak szokásjogot, méghozzá olyan értelemmel, amint az nékik tetszik. Szükség esetén akár Klodvigig is visszamennek, hogy igazolják, ha valakinek le kell vágni a fejét, sütögetni a lábát, vagy kihasítani a legjavát. Valóban, ilyen nagyon régi időkben mindeddig nem keresztettem, ismerte Bemilé. Csak a hugó király óta érvényben lévő szokásokra gondoltam. A régebbieket is át kell vizsgálni, de erre alig, ha lesz időnk, péntekig. A hadak főparancsnoka konokul ingatta szögletes állát, és teknősbéka szemét lehúnyva folytatta. Határozottan bolondság lenne megengedni, hogy leányuljon a trónra. Láttak-e már valaha is asszonyt vagy leányt hadakat irányítani? Hiszen a nők minden hónapban tisztátlanok, és minden esztendőben terhesek. Látták-e őket szembeszállni a vazallusokkal, amikor még természetük hevének mérséklésére sem képesek? Nem, én ezt nem tűrném el, és azonnal visszaadnám a kardomat. Amondó vagyok, nagy uraim, hogy Franciaország túl nemes királyság, sem hogy guzsaj legyen egy nőstény kezében. A liliumok nem fonnak. Ez utóbbi kifejezés mélyen bevésődött az elmékbe. Poátyi fülöp végül egy meglehetősen bonyolult szöveget fogadott el, amelynek révén a végső döntést egy távolabb időre halaszthatták. Szövegezzük úgy, mintha csak kérdéseket tennénk fel a válaszok ismerete nélkül, ajánlotta. Hagyjunk rést mindenki reménye számára, hiszen végső soron minden egy eljövendő és még ismeretlen tényezőtől függ. Ha tehát Clemencia királyné leánygyermeket hoz világra, akkor Fülöp az idősebb unokahuga. Johanna nagykorúságáig megtartja régenségét, és az utódlás kérdéséről csak akkor döntenek, vagy mindkét hercegnő javára, akik ez esetben osztoznak Franciaországon és Navarrán, vagy egyikük javára, aki fenntartaná a két korona egyesülését. Esetleg egyikük javára sem. Ha jogaikról lemondanak, vagy ha a gyülekezetének vitája úgy dönt, hogy a francia királyságban nő nem uralkodhatik. Ebben az esetben a korona az elhunyt király legközelebbi férfi rokonára száll, azaz fülöpre. Hivatalosan így vetődött fel első ízben poatyé jelöltsége, bár annyi feltételnek alávetve, hogy csupán kiegyezés és megállapodások nyomán születő, esetleges megoldásnak tűnt. Ezt a szabályzatot terjesztették a fülöphöz húzó bárók elé, mindegyiknek külön-külön, és azok el is fogadták. Bármi különösnek is tűnik, egyedül maó maradt tartózkodó, egy olyan lépés láttán, amely pedig önmagában véve, Megcsillogtatta a lehetőséget, hogy veje és leánya kerül Franciaország trónjára. Valami megütötte fülét a szövegben. Nem lehetne egyszerűen csak annyit írni, hogyha a két leány lemond, és nem kérni a pereg döntését a nő uralkodóra vonatkozóan. Ugyan, anyám, a két leány magától soha nem mondana le jogairól. Felelte Fülöp. A perek, köztük anyám is az egyetlen gyülekezet, ahová fordulni lehet. Eredetileg királyválasztók voltak, mint ahogy a bíborosok választják a pápát, vagy a választófejedelmek a császárt. Így választották ősünket, Hugót királyjá, aki előzőleg a francia tartomány hercege volt. Most azért nem választanak többé, mert királyainknak háromszáz év óta mindig volt fiúgyermekük, aki elfoglalhatta a trónt. Ez a szokása szerencsétől függ, vágott vissza Mao. Kegyelmet szabályzata, amely arról intézkedik, hogy a nőket eltávolítsa a trónról, mindenképp Robert unokaöcsém követeléseit fogja szolgálni. Meglátja, megkíséri majd, hogy ezt a rendelkezést kihasználja, és megfosszon grókságomtól. Csupán ártóá örökösödési vitáján járt az esze, és egyáltalán nem törődött franciaországgal. A királyság szokásai nem ozonosak a hűbérbirtok szokásaival, anyám. A grófságot jobban megőrizheti régens vagy talán királyi veje segítségével, mint jogászi érvekkel. Mau engedett, habár nem sikerült meggyőzni őt. Lám, ilyen a vők hálája, panaszkodott később Beatrice de Hirszonnak. Az ember megmérgez egy királyt, hogy helyet csináljon neki, és ő semmivel sem törődve tüstént a maga feje után megy. Ez azért van, úrnőm, mert nem tudja, mivel tartozik önnek, és azt sem, hogy hogyan távozott Lajos királyunk az élők sorából. Úr Isten, nem is kell, hogy tudja, kiáltott Fámaú. Végre is a fivére volt, és fülöpöm furamod kényes az igazságra. Tartsd a nyelved az Istenért, tartsd a nyelved. Ugyanezekben a napokban Charles de Valois, Marci Károly és Robert D'Artois segítségével erőteljesen tevékenykedett. Mindenfelé híresztelte és híreszteltette, hogy őrültség lenne megerősíteni Poachiei Fülöp régenségét, de még nagyobb őrültség lenne, ha védelmezett örökössé jelölnék ki őt. Fülöpnek és Anyosának sok ellensége volt, és tizedik Lajos halála túlságosan jól szolgálta, most már bevallott szándékait, semhogy ezt a gyanús halált ne az ő művüknek tartsák. Valóan a saját személyében másféle szavatosságot tud nyújtani. Mint a nápoi király örökös szövetségese, nála jobban senki nem olthatja meg a clemenciával és az anzsuházzal kapcsolatos problémákat. Mint hogy a romai pápaságot szolgálta, megőrizte az itáliai bíborosok bizalmát, akik nélkül, hiszen látni való, nem lehet pápát választani, még olyan gonosz fogás árán sem, hogy a konklávét befalazzák egy templomba. A volt templomosok emlékeztek, hogy Valóa soha nem helyeselte rendjük meg és a flamandok sem titkolták, hogy vele szeretnének tárgyalni. Amikor Fülöp tudomást szerzett Valoá hadmozdulatairól, felkérte bizalmasait a válaszadásra. Valóban meglepő, hogy királyi hatalmat követelő nagybátya idegen udvarokhoz fordul, hogy a királyság ellenfeleire támaszkodik. Ha pedig valaki a pápát Rómában, Franciaországot az Anzsuk kezében, a templomos rend újjászületését és a teljesen független Flandriát akarja látni, az késedelem nélkül siessen grófjához, és ajánlja fel neki a régenséget. Végül is felvérett a döntő péntek, amikor összeül a gyűlés. Beatrice de hírszon már kora megjelent a palotában, és tüstén bevezették Poetje Grófjának szobájába. Az udvarhölgy kíséri heget, mert a Makonszél utcából idáig futva tette meg az utat. Fülöp felült az ágyon. – Fiú? – kérdezte. – Fiú, nagy uram, méghozzá jókora furkóval! – kacsintott Beatrice. Fülöp septében felöltözött, és sietett az ártó palotába. – A kapuk! A kapuk! Tartsák szárva a kapukat! – kiáltotta, amint belépett. Végrehajtották a parancsomat. – Beatrice-on kívül senki nem hagyta el a házat, ugye? – így legyen egész nap. Neki íramodott a lépcsőnek. Egyszeriben levetkőzte a rendszerint magára erőltetett merevséget és ünnepélyességet. A vajudó szobát a hercegi családoknál szokásos módon, pompásan feldészítették. A falakat körös-körül élingszínű színű áraszi szőnyegekkel vonták be. A kőpadlót virágok, íriszek, rózsák és margaréták borították. Ezen a virág szőnyegen sietett végig fülöp. A gyermekágyas asszony sápattan csillogó szemmel az imént elszenvedett fájdalmaktól még eltorzult arccal pihent sejemkárpitokkal körülvet ágyában, a fehér vásznak alatt, amelyek egy röfnyi hosszan húzódtak a földön. A terem két sarkában egy-egy ugyancsak sejen függönyös nyoszolja állt, egyik a felesküdött szülésznő, a másik az ügyeletes dajka számára. Fülöp egyenesen a díszes bölcsőhöz lépett, és mélyen lehajolt, hogy jobban lássa újszülött fiát. A orosan rátekert szalagokba, válik bebugyoláltan aludt a gyermek. Ijesztő, de egyben megindító volt, mint minden csecsemő az első órában. Vörösen, ráncosan, leragadt szemmel, nyálatzó szájjal, és kopasz fején egyetlen apró szőket incsel. Itt van hát az én kis Lajos fülöpöm, akit annyira kívántam, és aki ezen a néven éppen jókor érkezett. grófja csak ezután ment oda hitveséhez, arcon csókolta, és hangjában mélységes hálával mondotta. Nagyon köszönöm, kedvesem! Nagyon köszönöm. Ajándéka nagy örömet okozott, és mindörökre eltörli emlékezetemből hajdani ellentéteinket. Johanna megragadta a férje hosszú kezét, ajkához emelte és arcához simította. Isten megáldott bennünket, Fülöp, Isten megáldotta őszi egymásra találásunkat, suttogta. Még mindig a koralfüzért viselte. Máogrófnő sűrű pejhes karján feltűrt ruha ujjal, győzedelmes tekintettel figyelte a jelenetet. Erőteljes mozdulattal csapott a hasára. – Ej, fiam, nem megmondtam", kiáltotta. – Jó hasak vannak Ártóában és Burgundiában. Fülöp ismét visszatért a bölcső mellé. – Nem lehet neki bontani, hogy jobban lássam? – Kérdezte. Nem tanácsolom, nagy uram, felelte a bába asszony, a gyermek tagjai felettéblágyak, ezért a lehető legtovább így kell maradniok, hogy megerősödjenek és ne görbüljenek el. De ne féljen, nagy uram, a kicsikét alaposan bedörzsöltük sóval meg mézzel. Aztán porátört rózsalevelekkel kentük be, hogy a ragacsos nedvet eltávolítsuk róla. Mézes ujjal gondosan kitöröltük a száját meg a torkát, hogy megjöjjön az étvágya, ha édes ízt érez. Legyen nyugodt, gondosan elláttuk őt. És kegyelmet Johannáját is, fiam, tette hozzá Mao. Nyúl őrülékkel kevert, jófajta kenőccsel kenettem meg. Arnold mester receptje szerint, hogy összehúzódjon a hasa. De anyám, szólalt meg a gyermekágyas, én azt hittem, hogy ez a recept meddő asszonyoknak való. Ugyan a nyúl űrülék mindenre jó, jelentette ki a grófnő. Fülöp még mindig örökösét szemlélte. Nem gondolják, hogy nagyon hasonlít atyámra? kérdezte. Épp oly magas homloka van. Talán igen, felelte Mao. Őszintén szólva, én inkább elhúnyt férjem, a derék ottó vonásait fedeztem fel rajta. De csak örököljen mindkettőjük lelki és testérre, íme én ezt kívánom neki. Főkép kegyelmethez hasonlít, Fülöp, szólalt meggyengéden Johanna. Poetje grófja némi büszkeséggel húzta ki magát. Azt hiszem, anyám most majd jobban megérti utasításaimat fordult anyósához, és hogy miért kértem, tartsák zárva a kapukat. Egyelőre senkinek sem szabad tudnia, hogy fiam született, mert azt mondanák, hogy az öröklés szabályzatát szándékosan állapítottam meg úgy, hogy ha Clemencia nem fiút szül, utána a saját fiam részére biztosítsam a trónt. Ismerek néhány embert, elsősorban Károly fivéremet, aki ellenszegülne, ha reményeit korán meghíúsít látná. Ha tehát anyám nem akarja kockáztatni azt az esélyt, hogy ez a gyermek király lehessen, akkor egy szót sem szól róla senkinek a gyűlésen. Igaz is, a gyűlés. Ez a kislegényke egészen elfeled tette velem, mutatott Maó a bölcsőre. Éppen ideje, hogy felöltözzem és egyen valamit, mert jó erőben kell lennem. Korán keltem, és egészen üresnek érzem magam. Fülöp kegyelmet velem tart. Beatrice, Beatrice! Összeütötte tenyerét és csukapástétomot, főtt tojást, fűszeres túrót, diólekvárt őszi barackot és fehér fehérbort hozatott. Péntek van, hústalan nap, mondotta. A várostetői felett felragyogó napfénye elárasztotta a boldog családot. Egy élet keveset, a csukapástétom nem árthat, biztatta Maó leányát. Fülöp hamarosan felállt, hogy az utolsó simításokat is elvégezze a gyűlés előkészületein. Kedvesem, ma nem jönnek köszönteni önt, mondta Johannának, és az ágy körül félkörben elhelyezett, a látogatók számára előkészített párnákat mutatott. De fogadom, hogy holnap ugyancsak sokan lesznek. Kifelé menet, Mao elkapta vele öntösének ujját. Fiam, gondoljon azért Blankára is, aki még mindig sötögelyárban van. Ő a felesége huga. Gondolok rá, anyám, gondolok. Igyekszem sorsát elviselhetőbbé tenni. És cipője talpán egy eltaposott virággal távozott. Mao bezárta mögötte az ajtót. Nos, dajkák, kiáltotta, daloljatok egy kicsit.